Som aquí, ven ca. canses en mitj de la boira Ei, què hi fas tu aquí, eh? Coi de gossot! Ja veuràs si t'atropo! Aquest cop no te m'escaparàs, gos fastigós! Genial! Molt ben fet, Kiwi! Jeremí, es pot saber què hi fas despert a aquestes hores? I això... eh? Què se suposa que és això? Si hagués tingut més temps, m'haurien quedat millor, els ulls. Mm. <laughs> I espero que això et serveixi de lliçó, Jeremy. No m'ho esperat mai d'un alumne exemplar com tu. T'hauria de fer vergonya. Ah uh, Sí, senyor. Explica'ns-ho tot. Doncs, m'ha castigat durant tota la setmana de festa. Que bé! Ha anat tal com volies! Ets tot un geni en això dels càstigs. Sí, segur que nosaltres no ho hauríem fet millor. No li podem donar ni un dia de festa al Xana. Ei, m'ho sembla on Jeremy s'alegra que l'hagin castigat per vacances. Sí, que estrany. Gairebé sembla que ho hagi fet expressament perquè el castiguessin. No entenc res de res. Ni jo. Parlàvem d'algú que es diu Xana, qui deu ser. L'herbet raó. Sempre fan coses estranyes, però això ja és massa. Penso investigar-ho. Eh? I com t'ho faràs? Després de classe no te n'anaves amb el teu pare? Faré un petit canvi de plans. Sí, sí, reina. No veus que tinc feina? Només és un moment. A veure, és que tinc una amiga que no treu gaire bones notes i que sap que li convindria estudiar durant les vacances, però resulta que ha d'anar a veure els seus avis. Ja ho entenc. I aquesta amiga? Ja. Deixa'm parlar, home. Ella sap que quan sigui a casa dels seus avis no li vindrà gens de gust posar-se a estudiar. Tu què creus que hauria de fer? Tu, que ets el director del col·legi, l'hauries d'aconsellar. Dona, jo li diria que s'oblidés de les vacances i que es quedés a casa estudiant pel seu propi bé. Per cert, qui és? Potser hi podria parlar jo. jo. papa! Oh. Oh. Mm. Moltes gràcies pel consell. Et prometo que estudiaré de valent. Fes un petó als avis de part meva. Uh. se'n em va veure els seus pares a l'altra punta del món. La llum de vacances a la muntanya. I jo hauré d'aguantar una setmana de repàs de matí. Si es pensen que et poden convertir en un bon estudiant en una setmana, és que estan tocats del bolet, que no veuen que és com ticar ferro fred. Està segur que te'n sortiràs bé, tot sol? I tant, i a més, si el Xana em deixa en pau, podré investigar per materialitzar l'elita. Tranquils, que no es quedarà solet. Jo també em quedo, no pateu, que us el cuidaré bé. Seré el seu àngel de la guarda. Reroi, Jereli, quina sort! Per fi t'he trobat! Et penses que la paret es neteja sola? Eh? A treballar! Sí, sí, tu riu mentre puguis, senyoreta, que el teu pare m'ha dit que no et tregui els ulls de sobre i que et faci estudiar de valent! Doncs vinga, a treballar, a veure si ho netegem! No sé per què, però tot d'una ja no em sap tan greu haver de fer reparts de matis. Ah, que segur que ho saps fer millor. Posa-hi més ganes, home! Frega més fort! Tu pots, noi! Com va el problema de matemàtiques? Espero que hi hagis acabat de resoldre'l. D'això... és que m'he encallat fa una estona. Potser m'aniria bé donar-li un cop de mà en Jeremy. El meu pare sempre diu que el treball manual va molt bé pel cervell. Que no sigui dir que tots els nens són uns mandrosos. Bona idea! Queda't aquí, que aniré a buscar-te una esponja. Quina pena! No em sap greu haver d'esborrar-ho. He d'admetre que està molt ben dibuixat. És tot una obra d'art, però suposo que no sóc la primera que t'ho diu. Va, confessa, el vas fer tu sol? O t'hi va ajudar una mica la teva amiga Shanna? Eh? la d'algú que es diu Shanna, que és la teva nòvia. Potser la conegui tot. Vinga, Jeremí, digue'm-ho. Shanna és el nom d'un grup de rock, però com que tu només escoltes porqueries, és impossible que els coneguis. Escolta, tu m'has pres per imbècil o què? Que consti que t'ho has dit tu sola. Té, que abans t'has ofert a ajudar-me i a mi em toca descansar. Posa-hi més ganes, frega més fort. Tu pots, noia. Va, que segur que ho saps fer millor. Ah! Mm, mm, mm. uh. <coughs> He, oh, he, quin mal que em fa tot el cos. No puc més, t'ho juro. Em fa mal les puntes dels cabells i tot. Te n'hauries d'anar d'anar a dormir. Que te'n No ho puc fer! I si en Jeremy vol actuar aquesta nit? Actuar? Com? No ho sé, però que t'endú alguna de cap, n'estic segura. Com també estic segura que la taixana hi pinta alguna cosa. Aquesta nit, finalment, la superdetectiu Sisi sí, sí, descobrirà el secret d'en Jeremy i els seus amics estrafolaris. Sé que vaig ben encaminat, però necessito l'ordinador del laboratori per verificar els càlculs. Me'n vaig cap a la fàbrica. Ten hauries d'anar a dormir. El xant és es mostre estable, no detecto cap freqüència i ja saps que no s'acabarà el món si continuo sent virtual un dia més. Ah, uh, uh, uh, uh, tu potser tanta fa, però si no véns ja hauré de passar les vacances tot sola amb la Sissi i en Jim. No ho resistiré. Gràcies, Jeremy. T'agraeixo tot el que fas per mi. Si sí, no és res. que em diguis que anaves sonant bol. Fa vint anys que treballo aquí i ja me la conec, aquesta excusa. Jim, ha passat una cosa terrible, m'has de creure. Mira aquí dins. Ah? Sembla que hi hagi hagut un terratrèmol. Espero que no hagi estat cosa teva. Però ja el fum, ja no n'hi ha. Que és estrany, que se'n deu haver fet? Segur que és el Shanna. Ni se t'acudeixi sortir de l'habitació. I demà trucarem els ah. teus pares, que els has d'explicar unes quantes coses. Et tocarà el rebre de valent, nano. Ailita, Vina de pressa sisplau Tenim un problema dels grossos Doncs aquí també, el xam s'ha despertat No sé quina torre ha activat Però les freqüències convergeixen cap allà fos en greu. Els bitons que es van passar contenien una substància extremament verinsa si les dades són correctes. Aquell gas pot resultar mortal en cas d'inhalació prolongada. Amunt que tens un càstig per complir. a tots amb això del fons. Si jo no em veig gens de... Ah! Mare de Déu! Premi. Ailita, l'he trobada a 37 graus cap al sud, al sector del bosc. Perfecte, me n'hi vaig de seguida. Però em queda molt lluny i necessitaré ajuda. En conèctres, que no els hi sabrà gens de greu deixar córrer les vacances. Ja veuràs que les matemàtiques no són tan complicades, jovenet. Només necessites una mica de lògica i... sentit comú. També va bé tenir una bona capacitat de concentració i habilitat per l'anàlisi teòrica. Essa xana, jeremí. Tot i així, et garanteixo que si t'hi apliques, les matemàtiques deixaran de fer-te por i et posaràs el dia ben aviat. Ei, Charles, vine a mirar-te Què passa? Renoi, sembla mentida. Què és això, noi? Doncs és... Uh... sembla un esquelet. Sí, exacte. Però no li trobes res d'estrany? Aquesta escaleta es belluga. Ostres, tu! Però si és en Kiwi! És el meu gos. Ja deu saber que els gossos no van a bord, sinó a la bodega. Sí, ja ho sé. No sé pas què ha passat. S'havia de quedar aquí. Amb la meva iaia, però... Mm -hmm. Hola, iaia! Mira, parlàvem de tu. Què t'empatolles? Te si sóc en Jeremí! Sí. I ja ho sé, que ets tu, iaia. Perdona, ja sé que m'has repetit més d'un milió de vegades que no et digui jaia. Entesos. Vinc de seguida, eh? Ara mateix et porto el gos. Fins ara, iaia. Fa dues hores que hauríem d'haver sortit d'aquí. Ja saps que aquell vestit li encanta. Però si no sé ni quin vestit vol dir. Ara vinc! Baixaré d'aquí, no res. Pots comptar. Amor meu, et faràs un tip de riure quan... No, no em faré cap tip de riure. Mentre tu buscaves el vestit, hem perdut una altra cosa. Ui... Ui... Ui... Ui. Ui. Ui. Oh, no! Ui... Ui. Sí, sí, por aquí, afañen ¡Ay! Acabo d'arribar al sector del bosc. La Llum i i l'Ulriquilot deuen estar a punt d'arribar. Ves amb molt de compte. Segurament trobaràs uns quants monstres. Ara val més que me'n torni al col·legi. En Jimmy i la Sissi corren perill. He d'anar avisar-los. Ai, que nos Auxili! No hi ha res a fer. Ens morirem. No, encara no ens morirem. Sigues valenta. En Jeremy de voltar per aquí. Segur que ens ajudarà. En Jeremy, pretens tranquil·litzar-me? Dient que aquest aprenent de Bruce Willis és qui ens ha de venir a salvar! Sí, sí! Jim! On sou? Eh? Podem anar per la sala de la caldera! És més ràpid! En Jim i la Sisi, encara hi són, els hem de trobar. Ja hi vaig jo. Ulrich, espera! Yumi, Hem d'anar a la fàbrica. Si us plau, hem d'ajudar l Elita. Oh. A quanta oh. Jeremy. Et oh, has arribat just a temps. I l'Ulric. i per descobrir el secret d'en Jeremia i els seus amics. En el fons fa temps que tinc ganes que m'acceptin a la colla, però no hi ha manera. Saps el que et vull dir, oi? Eh, no. L'única cosa que sé és que aquí dins no hi ha ventilació. I que aviat ens quedarem sense oxigen. Doncs així val més que calli, oi? Sé sí, cap les indirectes. Una fumarada estranya i tòxica d'origen desconegut. Es recomana que els nens i la gent gran no surtin al cabell. Ot, ajuda'm a posar-me a l'ordinador i prepara't per entrar. Però què hi fas, equiparat? Vinga! No podem perdre més temps. Transfereixo la Yumi. Transfereixo l'op. Escanejo la Yumi. Escanejo l'op. Virtualització. reps. Els has trobat? De moment no. I, I això que gairebé hi he mirat per tot arreu. Ulric surt d'una vegada. És massa perillós que continuïs més estona amb aquest fum. Podria ser que ells dos hi haguessin sortit. Miraré una última porta i me Jim! Jim, sí, sí, sou dins. Has de sortir immediatament. Ulric fes-me cas. Que no ho sents? Ulric contesta! Nais, no voldria posar-vos pas nerviosos, però hi ha una mica de pressa. Escolta, i què et penses que estem fent nosaltres, eh? Gratar-nos la faixa? Ot, oh, vigila! Ah! Oh! Oh! T'has fet mal, Yumi? Encara no m'he trencat res. Protegiu bé la Elita. sí, sí, ja t'ho deia que ens vindria a salvar. Ai. Ostres, si és l'Ulric! Oh! Ha vingut per salvar-me a mi. És com un somni fet realitat. Només podeu accedir a la torre a través d'un pont que hi ha en un arbre. Però resulta que queda darrere dels monstres, o sigui que haureu de trobar la manera de despistar-los. Em penso que ja sé com els entretindré. Tu és encarregat de la élita. Lasa. Mm. Si els toquen una vegada més... Benvingut a la terra, Yumi. Mira, porta un mòbil. Podrem trucar per demanar ajuda. Jim, què ets tu? Digues! Jeremy? On ets? I l'Ulric? Jeremy, tenim problemes. Ens estem quedant sense oxigen. Oh, no! Jim, què passa? Jim! Vinga, Afanya't! I ara què hem de fer, eh? Tu ocupa't dels monstres. Sí, tu. No sigue más a Tartt. ¡Alita! ¡Apán! Tens ganes que et tornin a castigar, Jeremy. Però si el Shannon no tornarà a atacar fins d'aquí un temps, podries descansar una mica i fer vacances, no? No, perquè l'Elite encara és virtual. I aquest cop, sincerament... Amb el dibuix que hem fet, en Jim, no s'hauria d'enfadar tant. Saps què? He decidit que jo també em quedaré. Qualsevol cosa és millor que haver d'aguantar les classes de repàs de la senyora Schmidt. Fins i tot en Jim...